Eu nu vreau să-l indispun pe George Deci putem să mergem mai departe Hai domne cu rapidulețul rapiduleț, domne, S-a domne. terminat rapidule. cu rapidulețul gata. Hai domne săracii Și ce se întâmplă cu marca? Acum... Bine. Nu serios Cu stadionul, ce se întâmplă cu toate alea? Habar cu trenurile mai. noastre cu... Stadionul am trecut ieri și pe lângă el Acuma E la... minunată în continuare La cum au mers lucrurile în fotbalul românesc Normal Ca să fie distracție ar fi să-i lase să înceapă Campionatul da. Cu uniște juniori, urmăm pe 24 august când se judecă dacă rămân în faliment, să-i scoată din campionat, să rămână 13 echipe, se iasă sunt cer de la frumos, eventual să contestei la TAS, să afine mai la anul, care Stai, mă, e... cine deține acum stadionul, de exemplu? Stadionul sportiv, nu? nu e, al... da, al ministerului. Mă rog. Nu e de fotbal. Aha. E doar închiriat. Nu e nimic, lui. să facă Rapid 2, Poftim Universitatea rapid. Tu poți să faci rapid, și rapid șapte, dar ideea e că să facă în momentul în care înființezi un... Da, pierzi tot palmăres. Nu, nu, nu, nu, nu, nu asta e problema. Dar încep din Liga 5 Asta e viața, nu nimic. Ne batem Vrează prin spângi, prin fum, prin mii de baionete. Rapidulețul va fi iar ce a fost și mai mult decât atât. Cu al nume. A? Exact. să cerem, frate, uite, vezi, când ne lămurim să facem la întrebarea dimineții ce nume să aibă nou rapid. Rapid bucurești? <laughs> ce nou rapid, nebunit? Rapid național. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Name Vanessa Bet. She said she got a fantasy that got her all wet. A little about a little box with a mirror and a tone inside. What she told me then got me so hot and steamy that we could slide. Get up, 23 positions in a one-night stand. Get up, I'll only call you after the say I can. Get off. Here I am. Here I am. Yeah. One, two, three, nine. I ain't drinking. Let's go this, I was just thinking, you, you, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Put your body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a pita.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 Remind me of something James used to say. I like you fat. I like you proud. You gotta have a mother for me. Now move your big ass around this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star. Mama cum e piesa asta Get off de la Prince la Europa FM 7 și 20 de minute Băi, trebuie să Trebuie potolești cu orice faci Acum De ce? Hai ai început să dai la radio Metallica Guns N' Roses Nu, da mai m-am s-a În aprilie i-am promis lui Moise că îi dau piesa asta la radio În aprilie Da, păi suntem în luna. Da, în, în practic o... august. Da, <laughs> iulie, nu. Practic august, do... mai e o săptămână. Da, da i-am promis în 21 aprilie și azi e 21 iulie doar. Aha. Sunt, în, să... în, sunt în termenul de garanție, cum ar veni. <laughs> da. Moise, Moise, piesa asta a fost pentru tine. Dacă Moise e în vacanță, la... sper că la ora să asta o mai... vacanță, nu știu. Deci, dacă Moise se trezește la 7 și 20, de fapt la 7 și un sfert dimineața, să ne dea și nouă un mesaj. Pariez că nu. De un Pariez că dormeți Ești în vacanță Trebuie să termin cu trezit păi de Păi da, da, pregătește sezonul de toamnă de România în direct mm -hmm. Două luni Bizi pregătește Bizidei este amicul. Mi-e de Bizidei este micu Varianta de la radio Da, mm -hmm. 7 și 22 Ce ai mai făcut uh, ieri? Cât Pokémon ai mai prins? Băi, n-am mai prins mai prins, de fapt am prins vreo 2-3 4-5, da. așa Asta pe drum aici până la colț am prins hats Iar ai venit cu mașina cu 10 la oră Și, Și se auzeau nu, clacsoanele nu, nu. până în Giurgiu Nu, asta nu am făcut-o Dar am dat de un centru de la care nu știu cum se cheamă Pokestop. O chestie de genul ăla da. Unde m-a prins unul, m-a bătut, m-a caftit M-a da, rupt la cu, bă... gimnastică, cu, rup cu bătaia Cred că deci aici lângă, Pe lângă redacția noastră Există două sări de gimnastică Una este la școală, e o școală lângă noi și mai sunt și două pokéstop da. Că unul dintre ele de gimnastică, e vorba de gimnastica virtuală din joc, da. da, da. Propus, și stai și mai sunt două pokéstop la cimitir. Este la cimitirul una. Să te reculegi. Avem da. la cimitir, să una e la capela cimitirului și una e la oficiul poștal de vizavi. Deci la cimitir este unul Ce e la capelă. Da, vă rog. Sălile de sport astea din joc. Da. Funcționează în săli reale de sport? Nu. nu. A, ce porcărie. De ce? Mai departe. Am crezut că ăsta e i știi cum sunt alea de trei să faci nu știu câți kilometri ca sa Pokemonul Pokémonul. Credeam că și asta sunt să te duci Noi, la sală să ne și la și cum ne duci să sa ne duci sa antrenezi. nu mai vorbim despre Pokémon Go nu decât... Cel mult la Gadget News, pe bune, deci, toți oamenii da. care ne ascultă și care nu știu despre ce este vorba se enervează. Spun, reacția da. este. Nu, da, dar eu trebuie să mă arăt. N-am mai jucat pentru că n-am nicio șansă. Bun. Asta. Deci, în competiție cu ceilalți. Două reacții diametral opuse. Oamenii care joacă sunt nebuniți de chestia asta da. și cei la... care nu, nu înțeleg nimic și urăsc pălii la Și Cei care joacă oricum dorm la ora asta ca să obosiți de călămplătieri. <laughs> Mul mulțumim, lui Dumnezeu, sunt mai mulți cei care nu joacă. Da. Aha. Ce? Da. Bine, Hai să vedem Întrebarea dimineții Domnul Luca? La ce oră te treziști în vacanță? <laughs> Asta ai dat-o așa la noroc Ai trașit un bilet la loto cu... nu. nu, nu ai fost atent Nu, A tot am zis, băi, trebuie să încetăm Trebuie să nu mai, trebuie să Deci, întrebarea dimineții este următoarea Un lucru pe care trebuie să încetezi să-l faci sau să începi să-l faci, astea sunt. De deci ce nu mai vrei să faci sau ce vrei să te apuci să faci? M-am lăsat de fumat. Băi, Luca s-a lăsat Anuț de oficial. fumat. oficial. Da. Deja sunt gata, am trecut și de perioada de probe. Ești a treia săptămână deja, nu? Da. Ma, Bine. ce tare, Și am fost în toate locurile. Asta Aici, ce meci ai de fotbal, nervi. Super. Când mi s-au tăiat tole, mamă ce nervi am avut, dar atunci mi s-a părut mie că pentru mine atunci La, a fost se referă comentarii. a încercat să fac un tiramisu da, și a total albușuri și, și n au ieșit cum a trebuit și ai fi filtrat o cigare. Și atunci nu, asta nu mi-a venit. Nu ți-a venit? Da, asta mi s-a părut mie că a fost Deci, a care a reușit Luca, poate definitiv. oricine să se lase practic de fumat. Da, ce deci da. expresia lui Luca a fost următoarea, știu, nu știu dacă a fost atenti am încercat tot Am fost nervi, meci când mi s-au tăiat ouăle și n-am fumat și uh, uh. What? când no. s-au tăiat albușurile când făceai tiramisu da. După da. 20 de ani <laughs> da. care, care e lucrul pe care ar trebui să încetezi să-l faci? Practic, dacă ar fi să transformăm În întrebare, uh, afirmația din această dimineață Eu ar trebui să vorbesc mai puțin Să-l las mai mult pe Zap să vorbească da, zici. Pe Luca da. Pe Luca ar trebui să lăsăm în dimineața asta Că e pe mod automat încă, încă, un lucru pe care trebuie să începi să-l faci Ce ar trebui să te -o? 1, 7, 6, 9 SMS cu tarif normal Și evident pe pagina de Facebook uh, Sau un lucru pe care ar trebui să începi să-l faci, ziceați. Da, asta Ce ar trebui să încep să faci? Să mai vorbim puțin de life pe plajă Eu mă gândesc că am putea începe să vorbim despre life pe plajă Mai ales că mai e vreo săptămână până atunci Asta, pe asta mă bazez și eu mai e o săptămână da. <laughs> Și după aia, după aia vine vacanța Da Haideți, ajutați-ne la 1769 ajuta SMS-uri și pe mesaje pe, pe, pe, pe, pe pagina de Facebook. Un ajuta. lucru pe care trebuie să încetezi să-l faci. Sau să începi să-l faci. 7 și 26. Nu s-a trezit, uh, trezit Moise. S-a trezit Moise, firește. Deci trebuie să mai dai o dată piesa. <laughs> <laughs> <laughs>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 Hei, hai să-ți dau un pont! Bananele sunt o sursă de energie garantată, așa că atunci când simți că ai nevoie de un plus de vitalitate, pregătește pentru tine și cei dragi un desert delicios cu banane, unt de arahide, fulgi de migdale și fistic. Pentru gustări inspirate, la Lidl ai banane bio la 5,55 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 de valori, de inovații. România ta. Da. VORSEC. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. Borsec Izvor de energie. Conectează-te la săptămâna Smart. reduceri de până la 40% în magazinele Flanco și pe Flanco.ro până pe 24 iulie. Alege laptop Lenovo cu procesor AMD A6 Quad Core, hard disk 1 și placă video 2GB la doar 1299,99 lei. De acum ne poți suna la orice oră la suport clienți, chiar și în weekend. Flanco Ocupat! Tot ocupat! Hai odată că pierdem trenul! Când diareată ia pe nepregătite, ia Stop Trans. Stop Trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diareea de orice natură, la copii și adulți. Stop Trans, spune Stop tranzitului accelerat, acum cu șervețele umede de cadou. Bunătățile pentru toată familia îți aduc plusuri pentru cei mici. Activia iaurt urte de băut, 320 de grame la doar 2,50 lei și Senzodine, 2 2,100 de mililitri la doar 22,99 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vino la penis sau XXL să Bineînțeles, Vita Force, ofertă valabilă în perioada 20-26 iulie, în limita stocului disponibil. Penii, stiuie ce ne place! Hai să mergem! Ne așteaptă băieții la fotbal! Stai să-mi iau și cardul Multibonus. Dar minge, nu ei? Luăm de la o benzinerie Molk, au promoție. Minge Puma la doar 37,9 lei. Dacă prezint cardul de fidelitate, Multibonus. Super, tu ei mingea, eu iau berea să marcăm victoria! Vino în benzinerei, mol și descoperă ofertele atractive pe care le am pregătit pentru suporterul din tine. Mai multe detalii pe molromania.ro. De joi, la gros reducerile sunt în toi. Ai bere ciuc de 0,33 ml la 2,29 lei și pepene verde la doar 0,99 lei kilogramul să-ți potolească setea de reduceri. Oferta este valabilă între 21 și 24 iulie în limita stocului disponibil. gros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățări.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 Și 36 de minute Înțeleg că avem vești mari Da, bagă marșul de întâmpinare numărul 2 Ghimnul alea Național, ceva, nu știu Deșteptarea, chestii, a fost Recepționată o nouă autostradă în România Tata-ta-ta-ta Cântă, fă ceva, Bucure, Te dați cu artificiu Așa Deci mai avem autostradă în România? Da, ma așteptăm demolarea Nu râdeți <laughs> nu credeți că s-ar putea să fim la o crăpătură distanță. De asta e vorba despre autostrada Arantimișoara, care a fost recepționată oficial! Săi mă în cele ca... din urmă! Băi, am a, mers pe ea cu 2-3 recep... ani când am mers pe ea. 2 ani. Recepționată colegul, recepționată oficial. Asta înseamnă că statul român a zis gata, e bună și a dat constructorului înapoi garanția de bună execuție, dă cât 48 de milioane de lei. Vreo nimic. 10 milioane. Le -n... N se da un... nimic. În două tranșe se da. O dată 5 milioane, odată 5 milioane Înțelegi? Deci asta. -a... Constructorul a zis, știi cum e la sfârșit? Când vii și vezi, bă, mi-a zugrăvit ăsta bine casa. Uh -huh. Și te uiți. Ce are mon pe aici? Ia să vedem. A, are pereții strâmbi, are crăpături. Cade-te în din partea aia. Gata, colegul, e bine. Hai, vino să-ți dau bani. Exact asta s-a întâmplat și cu autostrada Asta? Lucrările efectuate au fost de slabă. Calitate, zice Digi24, care citează oficiale a ecna sub protecție anonimatului. Mi-a asta îmi place. Normal, acolo e... în cazul ăsta, da. În da. fele și în față, dădea de cu pumnul în piept. Deschiderea propriu-zisă a traficului pe această autostradă a avut loc în decembrie 2011. Vezi, deci nu-s nebuna am mers pe acolo. Nu, în condițiile în care o bună parte a lucrărilor de asfaltare au fost făcute atunci chiar în luna respectivă. Deși erau minus două grade Celsius, era un fric de crăpau petrele, potrivit normelor, asfaltul nu poate fi turnat la mai puțin de 10 grade Celsius. Așa și. Ce mi 10, ce mi minus două, mai pun un palton pe tine și dai cu asfalt acolo, ce contează <laughs> că să crapă mai încolo. Da, o expertiză făcută la încheierea lucrărilor, arăt, de asta de asfaltare și ce s-a terminat, a arăt, arătat că au turnat asfalt care cum a fost, mai gros, mai subțire, cum mai... Cum s-a nimerit. Cum a curs dânțuțuroi. Exact. Asta, dacă curgeam mai mult dânțuțuroi, mai gros asfaltul, da. La niciun an de la deschiderea traficului au apărut și problemele. În toamna lui 2012, la 9 luni după deschiderea circulației, au apărut noi șantiere. Pentru că asta e, se crăpa asfaltul. și au fost introduse restricții de viteză de 80 de km h oră. Ca pe drumurile județene. Eu n-am prins asta. Cu autostradă, 80 de km totul se învârte în jurul persoanei tale în dimineața da, asta. A fost și zafă o dată pe autostradă în viața lui Arată <gătă> fost împreună. Și ține minte, minte a fost împreună. de tine care ai da. <gătă> uh, Nu mai puțin de 15 puncte a fost nevoie de înlocuirea asfaltului fraților prezintă pericol pentru circulație spunea în toamna 2012 șeful biroului de poliție autostrăzi vest Păi cum sună asta, fii atent, deci șeful biroului de poliție autostrăzi. Veste, autostrăzi au fi avut multă treabă, adică. De aici și până acolo. Da. Stai un pic, deci asta înseamnă că atât eu cât și tu Erai fost în pericol. În pericol de... Da, nu, pentru că uite, șoferii care circulă cu viteză mare la denivelări pot pierde controlul și lovesc parapeții, spunea șeful mm. poliției. În primul rând că noi nu mergeam cu viteză mare și în al doilea rând băi, încă era o veste bună, mai existau parapeți la vremea respectivă, deci asta. ploua când am mers pe acolo, deci cred că de asta. Asfaltul s-a surpat la îmbinările unor podețe din cauza infiltrațiilor, așa? Nici acum lucrurile nu stau mai bine, chiar și după recepția finală se fac lucrări de asfaltare. Deci Dar nu contează -stop acolo. Da, statul român deci de aia trebuiau să vină să repare, să frezeze 4 cm din stratul rutier și să-l toarne din nou. Pe, pe toată bucata aia. respectivă. Asta treia să facă constructorul o asociere italo -Spaniolă, dar deoarece au considerat că este prea scump, zice Digi, Digi24, cele două firme, sub privirile îngăduitoare ale CNADNR, au preferat să pună petice. Deci, cu alte cuvinte, a venit zugravul, ți-a stricat casa, a crăpat pereții și la sfârșit ce faci? Îi dai banii toți de bună execuție și unde e crăpat, bagănește kit. să mai și vara asta ocupăm mare. Vino alături de mine vineri 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Ești o care vreau să fiu doar oarecare care se dăruję întâmplare Se văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu Ești o ancare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 Let's go.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 E pentru că care tau, nu contează cât tău și nu le pază cât. Ești stiu. în care vreau să fiu tău. Avem vine la live pe plajă, Vlad. Dacă nu știai, vineri pe 29 iulie în prima seară de uh, live pe plajă. Da, am vine pe autostradă, a ați cum ai mers odată? Băi, să știi că am fost odată, am fost. Nu Dar la, nu mai nu, doar dus am fost. N-am nu, nu m-am mai întors pe acolo, vezi? Știam eu ceva. Un lucru pe care trebuie să încetezi să-l faci. Vă provocam noi la întrebarea dimineții. Trebuie să încetezi să mai asculte Europa FM. Ah! Am stricat toată ziua cu muzica asta rock. Nepotrivită pot dimineață. Nu Ah! Ai atent cu... aici. Ai curaj să te. Cum îl cheamă pe, Horea pe domnul? Cum îl cheamă butoia din Sibiu? N-am, că am citit Orea. Fi atent aici. Vlăduț Ciobanu îi răspunde pe Facebook. Aș vrea să încep să ascult un pic de rock la Europa FM și Adrian Balog îi răspunde: "Chiar ar fi fain. Da. Deci cu 2 la 1 am câștigat o să difuzez mai mult rock. Nu. Cu 2 la 1 am câștigat, <laughs> nu s-a <-o> să <laughs> Da, Ce vrei, bă? mesaj, uite, el. Uh, vreau să nu se mai mintă singur în acele dimineți Când obosit și spune Disear, rupat-o, mă culc de vreme Dar de unde? Continui să dorm târziu Ca și în serile precedente Deci să se culce mai devreme, asta vrea uh, Ionela zice Vrea să plece la relaxare Să nu mai muncească O zi frumoasă, Europa FM, mulțumesc Alinuța Um, aura face. Bună dimineața Europa FM. Eu zice ea. Ar trebui să încete să mai iau boabe naturiste. Mai bine iau o gură de vin Că este mai bio Să aveți o zi bună aura Îți pupăm și înțelegem perfect Așa de dimineață Bună dimineața din Galat Zice Dan, Harry Îți promit că de azi te mai las să mă mai bați și tu la șah O zi excelentă să aveți Harry, ești tare Lucia, trebuie să mă las defumat Trebuie să mă pe fetița mea să facă la o liță. Greu rău Tot asta, cu Adrian, să nu mai mănânc mult și să încep să fac sport Imposibil. Constantin, să plec mai repede în vacanță și să nu fac să nu mă mai întorc din vacanță măcar o lună. Mihai, nu voi înceta să iubesc rapidul și o voi face până la moarte și dincolo de ea. Bravo, Bom, Mihai. Nene, Bravo. Ce atașament. Normal. Da. Gelul vrea să se lase de fumat. Memo bine. zice că vrea să nu mai mănânce mult și așa mai departe. Iar eu trebuie să încetez să mai merg pe Arat Timișoara oh. că înțeleg că nu mai... Nu e bună autostradă, e peticită. Pe aici, pe acolo. Ina, uite, bap, bap, 7 și 47. Shack. We meet all the cats, you sing Fade Black Bop, on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and come on, dance with me Hands on your hips, and work it, baby, please One kiss on the lips, that's summer by the sea, by the sea, by the sea, by the sea. Mr. Frisky. Bop up close the shop. Big eye on the rocks. Pop bop, bop bop. Pop bop, bop bop. Bop bop, close the shop. on the rocks. Bop bop, Pop bop. pop bop, mm -hmm. bop, bop, bop, bop. Wake up, it's time to blend. Everything till the, the juice in. Mix it up till it's bubbling. Yeah. Now you're tripping up the good. good. Get you rocking like a.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 the war mr officer i don't know nothing that is a truth. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. <laughs> 10 minute până la știrile Europa FM de la ora 8 Niște elvețieni cu idei a, Idei de afaceri De da. trebuie rubrica asta, idei de afaceri Știți că noi tot încercăm să ne îmbogățim Împreună cu voi, ascultătorii noștri Evident. Nu ne iese, dar perseverăm Dacă vom intra în vreo afacere, o facem împreună da, Asta da. este simplu de făcut, idei de afaceri Oricine poate să o facă Oricine hmm. are o curte, un balcon, ceva de genul ăsta Niște elvețieni cu idei de afaceri lansează un concept nou în turism Hotelul fără pereți Vezi? Camera costă 230 de euro pe noapte. La noi hotelurile au pereți. Cumă? 230 de euro. Da, în, în, în, în, înăuntru pereților sunt de obicei lipsurile. Aici au camera cu tot confortul, lipsesc pereții. Deci, v-ați prins, da? Pe o pagiște alpină din munții din Elveția. De ce râzma? Așa e cheamă. Cum Grau ha? Grau Și unde ai fost în vacanță? Grau... <laughs> Elveția, turiștii se simt cu adevărat în centrul atenției. Ei sunt unici clienți ai unei camere de hotel speciale, fără perenți, fără tavan și fără baie. Deci, practic n-au nimic. Nu. 250 el, de franci în Îi el lasă elvețieni. să pe acolo. Da. Nu au un pat frumos pe o cu cuviu foarte mișto. Deci ei, au pus un pat pe pajiște și deci cer 230 de euro pentru povestea asta. Eu sunt curios dacă la checkout când pleacă Aha. îi mai ține la recepție ca la noi da, se să întrebe dacă să verifice cineva dacă nu au luat vaza, vreun pahar, iarba, ăsta. ia da. să vedem dacă ați rupt iarba. Astrup florile? Da. A scălcat pe iarbă? Da, a scălcat hmm. pe iarbă. Deci, stau în natură, la 2000 de metri altitudine. Designul, cu ghilimele de rigoare, este minimalist, constă doar dintr-un pat dublu, noptiere, două scaune și lăm de noapte. Cea mai apropiată toaletă se află la 10 minute de mers pe jos. Asta ar putea fi o problemă. Deci, dacă te grăbești, <laughs> zic să. Da. Băi, hmm. dar oricum, urșii elvețieni au un trai foarte ușor. De adică ce? urșii noștri sunt obligați să sfârșie cortul Ca să <laughs> ca împulece să tine, turiștii da, da, da, da, Aici direct hop Care e <laughs> Cine se trezește de dimineață? Băi, cum e, cum e viața asta? Ursul elvețian are totul de-a gata Vezi? Al nostru, săracul trebuie să muncească pentru turist Ăsta elvețian ca tavă vine turistul ca tava de argint Pac! Pac!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 Caufland are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama de produse kit pentru pisici și 25% reducere la toată gama de detergenți pentru vase fairy. Caufland. Trăiește fresh.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 Parasinus aducem nu Cât simți că e foc Iar febra face loc Parasinus îți aducem e de Cele trei componente active din parasinus Vânează eficient Simptomele răcelii și gripei Turerea de cap, nasul infundat și febra Ai răcit sau ești gripat? Parasinus ți-a Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Bunătățile pentru toată familia îți aduc plușuri pentru cei mici. Activia iaurt de băut 320 de grame la doar 2,50 lei și Senzodine 2 ori 100 de ml la doar 22,99 lei îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vino la Penny sau XXL să-ți iei plușurile VitaForce. Oferte valabile în perioada 20-26 iulie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Hei, hai să-ți dau un pont! Când ai oaspeți la masă, pregătește carnea de grătar și legumele separat. Surprinde-ți invitații cu pulpe de pui învelite în bacon, frigărui cu legume pentru vegetariani și bere rece pentru toată lumea. Pentru grătare variate, la Lidl ai pulpe de pui superioare dezosate 650 de g la 8,99 lei și bere pils perlă la doză de 0,5 litri la 1,49 lei. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl. merit să fii surprins!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 Profită din plin de vacanța de vară cu Fashion Days Epic Sale! Doar astăzi, cel mai mare eveniment de sale al verii, organizat de Fashion Days, te așteaptă cu oferte incredibile la branduri de top. Comanda acum de pe fashiondays.ro sau de pe aplicația mobilă. Beneficiezi de livrare gratuită pentru comenzi peste 399 de lei și de retur gratuit. Fashion Days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 <truče> Na no, cum e, Ionie? Sunie! Sunie! Sunie bine! Sunie, sunie! Mamută no, vaca jos, e pacoperiș, ca sala. țala. Și odată dată s-a mai ascuns când eu se cele mai bune sigle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Resistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Știi că e bun la Metro! Între 21 și 24 iulie ai ceafă de porc fără os proaspătă la 14,99 lei de bani kilogramul, șprot marea neagră congelat în pungă de 500 de grame origine Bulgaria la 2,89 de bani pe pungă și strugurea de origine Italia la 6,79 lei de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Nopțitorii de vară cu reduceri de până la 800 de lei la aparatele frigorifice din ofertă. Până pe 23 iulie, în magazinele Flanco sau pe Flanco.ro, combina frigorifică Beko clasa A+, cu volum 331 de litri, este doar 1249,99 lei. Preț la schimb. Livrăm orice produs până la ușa casei tale. Soluții ingenioase de la Beko Flanco. Pregătim instrumentele. Probăm microfoanele. Facem încălzirea pentru cel mai tare concert al verii. Europa FM Live pe plajă. În acest weekend la Europa FM se aude muzica artiștilor care vor fi live pe plajă pe 29, 30 și 31 iulie. Weekend Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.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 Ioana Brăstul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 21 și 31 de grade. Vremea va continua să fie răcuroasă în regiunile nordice și centrale. După amiaza, pe arii restrânse în zona de munte, vor fi ploi de scurtă durată. În capitală, cer variabil astăzi și așteptăm o maximă de 29 de grade. Legea privind pensiile speciale pentru aleșii locali a fost declarată neconstituțională a doua oară. Curtea Constituțională a admis cu unanimitate de voturi cea de-a doua sesizare a guvernului în această privință. Cum au explicat magistrații, decizia ne explică Florentina Mihaiță. Legea privind pensiile speciale pentru aleși locali fusese declarată în întregime neconstituțională, spune președintele Curții Constituționale. Valer Dorneanu consideră că Parlamentul nu a urmat de la bun început calea care ar fi trebuit și nici măcar schimbările aprobate nu au respectat deciziile Curții. Magistrații au atras atenția de prima dată că legea este discriminatorie, deoarece astfel de pensii speciale primesc primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene, nu și consilierii locali și județeni. Valer Dorneanu spune că dacă Parlamentul va relua dezbaterile pe această lege trebuie să stabilească în primul rând metoda de calcul a pensii speciale pentru cazurile în care un ales local a avut mai mult de trei mandate. În plus, șeful Curții Constituționale spune că mențiunile privind sursa de finanțare a acestor pensii nu sunt suficiente. Parlamentarii au decis că pensiile vor fi plătite din bugetele locale. În plus, Parlamentul nu a stabilit dacă e vorba despre o indemnizație sau o pensie. Potrivit legii aprobate de Parlament, pensia specială ar urma să reprezinte 0,55% din salariul brut lunar înmulțit cu numărul lunilor de mandat, ceea ce înseamnă între două 2.000 5.500 de lei pe lună în funcție de salariul fiecăruia cei doi copii exploatați de grupările din Berevoești care au fost găsiți de polițiști legați cu lanțuri vor fi dați în plasament reprezentanții direcției de sănătate de asistență socială au găsit o pe mamă însă aceasta nu i poate crește cei doi frați de 11 și 13 ani nu au știu să le spună asistenților sociali de cât timp erau ținuți sclavi în curțile romilor din Berevoești în dosarul de sclavie din Argeș 37 de persoane au fost arestate preventiv iar o femeie este cercetată în arest la domiciliu 14 dintre aceste persoane primeau ajutoare sociale cu între 250 și 500 de lei lunar, pentru că erau foarte sărace, au considerat autoritățile. În Turcia, președintele Recep Perduana a declarat azi noapte starea de urgență pe o perioadă de trei luni în urma puciului eșuat. Pe timpul stării de urgență, președintele poate conduce țara prin decrete. Interdicții de circulație pot fi impuse, iar mitingurile și protestele pot fi interzise fără să fie consultate autoritățile. Ștefan Năunte vine cu detalii. Consiliul nostru de ministri a decis instaurarea stării de urgență pentru o durată de trei luni, a anunțat recepta Erdoğan într-o intervenție televizată. Măsura a fost luată potrivit acestuia pentru a eradica rapid toate elementele organizației teroriste implicate în tentativa de lovitură de stat. Erdoğan a dat asigurări că nu va fi făcut niciun compromis în ceea ce privește democrația, ci măsura vine să protejeze și să consolideze democrația, legile și libertățile. Mai mult, șeful statului turc a încercat să liniștească investitorii declarând că reformele economice vor continua. Nu va fi nicio problemă cu lichiditățile, a insistat el. Într-un interviu pentru Al Recep recepta Iperdoan a declarat că alte țări ar putea fi implicate în tentativa de lovitură de stat. Secretarul american de stat John Kerry i-a transmis omologului său turc că insinuări publice potrivit cărora Statele Unite au fost implicate în tentativa eșuată de lovitură de stat subminează relațiile dintre cei doi aliați NATO. Franța va forma o gardă națională din care vor face parte rezerviști, polițiști și jandarmi. Anunțul a fost făcut de președintele François Hollande la câteva zile după atacul de la Nisa, soldat cu 84 de morți. Este o măsură de securitate după o serie de atentate ale islamiștilor radicali care au făcut sute de victime. J Fac apel la toate femeile și la toți bărbații care, în paralel cu o carieră de studii sau profesională, pot participa la serviciul de apărare a cetățenilor francezi. Sunt disponibili deja 12.000 de rezerviști din jandarmerie și poliție. Am decis să ridicăm această cifră la nivelul de 15.000 până la sfârșitul lunii iulie. În ultimul an și jumătate în Franța au avut loc trei atacuri teroriste majore. Între timp, unii răniți sau persoane care au pierdut apropiați în atentatul de la NISA intenționează să depună plângere împotriva statului francez și împotriva tuturor persoanelor însărcinate cu garantarea securității, adică prefectul, primarul și organizatorul festivităților din 14 iulie. Unii avocați sunt rezervați cu privire la acest demers și spun că victimele oricum vor primi despăgubiri. Subiectele orei le puteți urmări și pe site-ul nostru, știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim sport, Luca. Bastia. Bună dimineața, Ianis Hagi strălucește în meciurile de pregătire ale fiorentinei. Tânărul de 17 ani, transferat de la viitorul, a obținut un penalt și a oferit o pasă de gol cu călcăiul în victoria 2 la 1 din amicalul cu Trapani. și în precedentele două partide fiul lui Gică Hagi a reușit câte un asist. Fiorentina se pregătește în această perioadă fără jucătorii care au participat la Euro, printre care și portarul Tătăr aflat încă în vacanță. Să mai spunem că Alexandru Kipciu a debutat la anderle Bruștâns în amicalul Goheren în scor 3 la 1. La două zile de la sosirea în Belgia, fostul stelist a primit numărul 11, a fost titular și a jucat până în minutul 70. Florin Mergea și Horia Tecău s-au calificat în sferturile de finală ale turneului de la Washington. În primul tur ei au trecut în mai puțin de o oră de joc de tinerii americani Cadla și Tia Fău Scor 6-3-6-3 și vor juca în continuare cu perechia Olivie Marach Fabriz Martin. Mergea și Tecău își pregătesc participarea la Jocurile Olimpice de la Rio. Luca Bastia, știrile din sport, 8 și 5 minute Republica Fantastică România, ofertă 2-1 la un spital din Iași. <laughs> da. Dacă vrei să-i spui așa. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine, pe aceeași frecvență cu tine. Și 9 minute, Europa Travel te trimite la mare Fix în perioada Europa FM Live pe plajă Rămâi cu noi și dacă auzi semnalul de concurs Știi cumva parola? Știți parola? Uh, nu Nu știu niciodată parola, nu mă mai întreba că nu știu, nu rețin Nu, nu știți parola de ea, da. Dar am vorbit împreună, am stabilit-o împreună Ați uitat? Este pe no. bune, îți răim în ziua cârtiței Lasă-mă în pace, nu mai pot cu parola asta În fiecare zi îmi pune aceleași întrebări, nu știu Eu știu O știi? Da. da, da, da. da. O știu <laughs> Mai țin minte că am vrut eu să o mai scurtăm Și a lusat după aia stare. Da. Cred că știu și eu ceva, ceva Dar n-aș câștiga acum dacă aș, <laughs> Deci dacă m-ar suna, n-aș putea să eu spun Aș păți cum a pățit ascultătorul nostru de ieri Care știa jumate de parolă săracu Bine, da, da. dacă vă aduceți și voi aminte parola Așteptați semnalul de concurs Ne sunați la 0372069599 Și luați o vacanță la mare Fix în perioada Europa FM live pe plajă Republica Fantastică, România Avem ceva cu totul ieșit din comun Neașteptat, așa, din toate punctele de vedere Chiar și pentru rubrica asta Unde ne ocupăm numai de lucruri bizare Iată ce declară un medic De la un spital din Iași Citat de țiarul adevărul Ghilimele Operăm câte doi pacienți Simultan în aceea sală Asta nu s-a mai văzut în Europa În ultimii 100 de ani E de bine, sau, nu este de rău, e ca la război, Luca, e ca pe front Nu poți să operezi doi pacienți În aceeași sală, e nebunit? Da, nu era cu, operează doi medici sau mai mulți Un același pacient da. Acum T Da, așa e. e vorba despre clinica de chirurgie plastică De la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași Ziarul adevărul, cum ziceam, are o relatare Cutremurătoare despre condițiile de aici O, de asta, ferească Sfântul Aici chirurgii sunt obligați Să-și desfășoare activitatea în spații Improvizate, chirurgii da? În saloane și în săli de operație care aparțin altor clinici, din lipsă de spațiu, pacienții dorm pe canapele sau pe scaune lipite, cangară, în într-un spital dintr-un oraș important din România. Iași putea fi capitala României la un moment dat, da? Cangară. Sau internați cu un cum bolnav în pat. Cele două săli de operație, la rândul lor, sunt improvizate. Una dintre ele se află în fostul cabinet al unui medic oftalmolog cealaltă chiar în sala de operație de la clinica de chirurgie bucomaxilofacială. Adică, în timp ce unui bolnav se scot dinții infectați, de exemplu, la o metru distanță, unui alt pacient îi se operează o mână sau un picior tăiat. Cam asta este realitatea crudă în România. Și profesorul Teodor Stamate, șeful clinicii, declară în felul următor. Asta, zice doctorul, nu cred că s-a mai văzut undeva în Europa în ultimii 100 de ani. Ce pacient din lumea asta vrea să-l audă pe cel care îi se scot dinții din gură în timp ce lui se corectează un bon sau două că și-a prins mâna într-un aparat? În vest, nici măcar în clinicile veterinare nu este așa. La noi e ca pe front. În plus, în secția ATI a clinicii de chirurgie plastică nu sunt îngrijiți, îngrijiți numai pacienții internați aici ci, și cei de la cardiologie. Deci o un haloimăs total acolo sunt operați ăștia claie peste grămadă care dorm combine. pe scaune lipite, sunt la ATI, vin și ea de la cardiologie, și ea de la chirurgie plastică. Și, și ca într-o piață, ca într-un păi, supermarket. Exact. Ce supermarket? Nu, la Supermarket sunt reguli, sunt cam piața gării din. nu vreau să zic de unde. De ce se întâmplă toată nebunia asta? Pentru că acum 5 ani, spitalul de Urgențe Sfântul Ioan din Iași a fost închis pentru recondiționare și reconstrucție. Iar secțiile de aici s-au mutat temporar pe la alte spitale. Cea de chirurgie plastică la Sfântul Spiridon, de exemplu. Acum, paranteză, n-ați observat să foarte mulți ființe în sistemul nostru de sănătate. Da, da, da, da. Dar da, da. numai cu numele, pe teren e iadu. Adică Așa suntem e. foarte mulți ființe peste tot, mulți ființe, ființe, ființe peste tot, Sfântul Ioan, Sfântul Spiridon, Sfântul Rușiești, când te duci acolo la Sfântul Ioan sau la Sfântul Spiridon, băi, iadu. Da, șantierul continuă de 5 ani, de parcă s-ar construi piramide în țara asta. Văd, un... renovați un spital, reconstruiți un spital. Cum poate să dureze atât de mult, 5 ani? Așa s-a ajuns la această situație incredibilă În care vorba șefului clinicii e mai rău ca în cabinetele veterinare Deci ca vitele, mai rău ca vitele Sunt operați românii câte doi odată Eu nu mai am comentarii față de povestea asta Salut, sunt Adrian Despot Vara asta, împreună cu Europa FM, ocupăm Marea Vină cu vița de vie, duminică pe 31 iulie Pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Live pe plajă Vita de vie vine la live pe placio pe 31 iulie. Vlad ai văzut vrăta roșii negre sau Castraveț mov? Uh, Castraveț mov nu există, niște roșii ciocolată foarte dulci. Uh -huh. Foarte bune. Deci ceva ceva știi tu. Da, da, sunt o specie aparte. Am înțeles. Mergeam la Suceava, Sorin Saizu are câteva chestii interesante aia, mauve? de asta. Ok.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 Distracție garantate de Pepsi și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vino la mare redeschidere Practicări din complexul comercial Vitantis. Te așteptăm cu cele mai bune oferte și prețuri incredibil de mici. Ciment 40 kg la doar 14,89 lei și set mobilier baie ce include lavoar, mască și oglindă la doar 139,99 lei. Grăbește-te, stocuri limitate. Practică!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 Somewhere over the rainbow, we high. Europa e Ce mai bună muzică. the sky. Sinclair și Steve Edwards, World Hold On la Europa FM, 8 și 28 de minute. Iată semnalul! Turul României la Europa FM. Semnalul pentru turul României. Nu e o oarecare stare de confuzii la o piață în Suceava, printre cumpărători și un pic și printre comercianți. Ăștia au petarabe la vânzare roșii negre, de exemplu, castraveți mov. Și lumea vine, se uită și se întrebă dacă e vorba de soiuri modificate genetic. E o vreo chestie... Răspunsul e că nu. Culoarea legumelor este însă schimbată de lumina care vine prin acoperișul pieței. Sorin Saizu are detalii. Bună ziua, Sorin! Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Culoarea legumelor este dată de lumina care pătrunde prin acoperișul verde. Total Verde? Casă. Deci e plexiglas verde acolo. Ce e? Da, ceva de genul. Un plexiglas, Asta. un acoperiș din plastic, dar da. de culoare verde, care... -i modifică toată lumina din interiorul pieței. aceste acoperiște a fost montat odată cu modelizarea obiectivului Acoperișul de culoare verde, a cozi din nimțe, atât pe vânzători Cât și pe comercianți Cât și pe cumpărători Iar zice, susțin că expunerea Într-un spațiu în care nu există lumină naturală Poate avea efecte asupra sănătății mă să cum arată aia Toți se uită unul la altul și sunt verzi Așa zombie de exact, toată Sunt, sunt pokemoni <laughs> <de laughs> Pokemon, Pokemon. Așa să răspunde zi Culorile nenaturale ale legumelor îi vulvețează pe ce care ne la piață, deoarece acoperișul verde schimbă totul în jur. vânzătorii sunt desupărați pentru că legumele proaspete pe care le aduc par fi stricate, iar zarzavaturile ofilite, de exemplu. Roșii sunt morb, cartușii <laughs> și nii, nucile negre, iar verdeața zarzavaturile sunt galbene. Și <laughs> așa cum spuneam oamenii, de verzi. Ce bizar! Da. Lumea vine, se uită, pleacă, nu vede culoarea și, evident, nu cumpără nimic. Piața mare din centrul succevei a fost reabilitată la sfârșitul anului trecut de primărie, iar acoperișul a fost un loc cu aceasta din material plastic. Problema este constructorul la garantat autorităților că în timp uh, culoarea se va deteriora și nu se, mai vedea, nu se va mai vedea atât de verde în pieptăță. Deci nu cred asta, constructor -o. Constructor -o. da asta, că trece de la soare. Da, da, da. da. Băi, i-ai pus acoperiș verde. Da, da, o să ia vopseaua, că e de proastă calitate. Da, mulțumim foarte mult, Sorin. Sorin, Saezu, mulțumim, mulțumim dar foarte tare asta. Visteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Black. Duc aminte parola 0372069599 Dacă știți parola Europa FM Sunați-ne chiar acum, intrați în direct Primul dintre voi care face asta câștigă evident o vacanță la mare Europa Travel este partenerul ideal în această perioadă Pentru orice vacanță, orice tip de vacanță Nu trebuie decât să fiți puțin atenți Vă trimitem la live pe plajă, Nedelea ne-a sunat Bună dimineața! Bună dimineața. Salutare. la Europa FM, puteți putem ajunge împreună la Europa FM Live pe plajă. Da, sigur că da. De unde ești, Nedelea? Sunt din comuna Doamna Cândrei, județul Suceava. Din Suceava. Okay. Frumos la Suceava. Da. Înțeleg că aveți roșine, da, că aveți mob acolo. De asta în da, sunt uh, Suceava. care i parola de astăzi? Toată te așteaptă zile pe plaja Europa FM. Ah! Asta este... Mergem împreună la mare! Vă mulțumesc! Felicitări! Da. Bravo! Mul... Mulțumesc! Cu Bravo. ce mergeți la mare de acolo? Cu trenul! Maica cu trenul. Cred că vă duce și toată, toată localitatea la gară. Europa Travel. Da. Felicitări! Cu cine... Cu soția! Cu soția, asta aici vreau să ajung. Dacă e vorba și de soție, atunci e bine. Felicitări încă o dată, Europa Travel și Europa FM vă trimit la mare, câștigați o vacanță la mare, fix în perioada Europa FM la pe plașa. Vă spun, parolele astea ale tale sunt din ce în ce mai lungi. Zilele următoare o să toader pe unde așteaptă Zilnic pe plaja Europa FM. Ce atât de lung. Cu mâine să fie cu voie bună, așa, joc mingiuțe și multă bună dispoziție Am și... o parolă pentru mâine, pentru luni. Ce, regulamentul? <laughs> Dar vedem atunci. Dacă tot am vorbit de live pe plajă? Da. Noredana Loredana și vara asta ocupăm marea. Vino alături de mine pe 29 iulie, vineri, de la ora 19.30 pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Să Ca și când numai eu și cu tine am mai fi pe pământ A, Și nu vreau să fac să te doară Promit că mâine o să vin, dar nu pot să Am încercat să te sun, dar n-am mers De parcă ne sunam unul pe altul În același timp gândesc Așa coincidență n-am mai întâlnit Nu mai pune întrebări că mă obli să te mint Și nu vreau O să vin mâine și cu tine o să stau Aș fi venit acum dar băieții mă așteptau De fapt glumeam și ca să zic pe Sunt la tine la ușă și vreau Umbrațișare O să Se vede apa, Marea Neagră, de pe Scena life pe plajă, acolo unde Loredana o să cânte vineri, seara, vinerea viitoare. Ce frumos se vede apa, mai ales când e minerală. Ah, v de... Vara... Da. Vara la umbră. Apa în ah. 29, 30 și 31 iulie, vineri, sâmbătă și duminică, weekendul viitor. De la 7 și jumătate vă așteptăm pe plaja. Dintre Venus și Saturn, intrarea este liberă. Gadget News la Europa FM Am da, un gadget foarte interesant Cu sunet bă. cu tot Zaf, te rog, de play Deci, regia Vanda Banda vă 1, vă rog Dă-i da. Stai că n-are sunetul pregătit ce asta, mă? ce asta? Asta este sunet de groove, în primul rând. Da. Bateria de carton. Ce baterie de baterie carton? Baterie de carton, de baterie. Baterie pentru muzicieni. E baterie de vin. Nu, nu e baterie de vin <laughs> nici baterie de aia. Pile electrică, set de tobe. Set Aaa, de tobe din carton. Set Asta set este top. gadgetul de azi. Foarte tare! Deci e ai un set... să mai ascult data? Mai am și altele. Am mai și altele, da. mă Da, dă-l pe următorul, poftim. Ia. Bosanova. Domnișoară... Dansa. Bossa Nova. am și o piesă Bosanova cu Elvis, dacă te interesează da. Deci e un set complet de tobe Cu toba mare, premier, kazan, cinele Sunt șase elemente cu totul deci are tot ce da. uh -huh. are tot ce-i trebuie Kazanul e aia din... E verticală, mă rog, în dreapta mai mare Așa, uh -huh. aia toba mare e cu pedala Am și cu pedala, Deci aici cu pedala Fii atent să vezi cum sună cu pedala Poftim, pedala, da? Îmi și dă din pedală la aia foarte Deci tare. toată afacerea asta se demontează imediat Și se montează foarte repede În două minute Intră toată pliată într-o cutie de carton De mărimea ce să zic, un taburet așa Deci cam o atât de, de carton vrei să este spui Este un set de tobe complet Înțelegi? O set de tobe nu e doar o cutie de carton Un set complet de tobe după cum ți-am spus Și intră tot Și cutia asta de fapt este toba mare Și sună foarte bine Chitară-i tot de carton? Chitară <laughs> adevărată și sunetul este unplugged, adică sunetul da, da. normal, natural, da? E, toată bateria asta de carton e ideea unei mici companii, numite Obilab care vrea să ofere o soluție ieftină și ușor de transportat muzicanților percuționiști, măcar la începutul carierei, pentru Asta că bateriile... Zic, la început, că după aia... Da, bun, seturile astea de tobe sunt foarte scumpe, complicat de asamblat și foarte greu de transportat pentru că au volum mare și dacă ești student sau dacă ești pasionat sau vrei să faci tobe, e greu să-ți cumperi un set complet, și după aceea se te transporti cu el Asta intră După toată... ce devii celebru, care alții tobele Evident. De Deci, bateria de carton Chiar dacă nu e un set de tobe profesional E o soluție de compromis Care poate rezolva o sumedenie Din problemele seturilor de tobe clasice Uite cum sună, de exemplu, într-un parc Maneli. Cam așa trăgeau ăștia în Istanbul Manele E jungle, băi. Începești bă. tu. Jungle. Sau uite, consumă, de exemplu, în, în metroul parizian. E un tip care... Așa... Da. Sunt și câteva mii secrete. Pentru suprafețele care sunt lovite cu bețele se folosește o pânză din fibre de sticlă. Altfel cartonul A, evident că nu ar rezista. Bețele sunt din bambus. Uh -huh. Cartonul e tratat ca să fie rezistent la foc și la apă. În rest e ca la cutiile de televizor. Doar că un pic mai gros, evident. Greutatea întregului set 2 kg. E de 10 ori mai silențios decât o baterie clasică. Deci foarte bun ca să repete tobarul fără să cheme vecinii. Poliția se asamblează în 2 minute. Bun și pentru copii și costă numai 100 de Dolari. Și există deja și mă rog, acum o versiune îmbunătățită. Pentru o versiune îmbunătățită se strâng bani pe Kickstarter. Foarte tare. Mergeți e... acolo. Da. Nu, mergeți la noi, că o să pună Ioana link Ăștia o baterie de carton. Da. Noi avem parte... Parlamentul de carton, da. și cam toată zona asta o de la, carton da. la început. Da. Salut, sunt lingoia de la Voltaj. Vara asta ocupăm marea cu cea mai bună muzică live. Vino alături de Voltaj pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Intră pe livepeplaja.ro ca să afli programul complet. iară suflă în buzunare Masa care plină de pahare goale pasul care-ți brinden vibrând în difuzoare Oliver că iar lovește toba mare Soarele care din nou vrea să răsară Lumea care nu se satură să sară Jack și Jim că încă nu ți-ai meu că bag acum aslepu. Vina pe voltaj și pentru life pe plajă Vin și vineri seară pe 29 iulie Dar și pentru încălzirea globală mă Pentru orice hmm. practic poți să dai vina pe voltaj <laughs> Da, e, nu chiar Mă rog, pentru asta nu cred În fine, eu sunt curios, nu-mi dau seama Dacă mai e cineva care nu crede în încălzirea globală Eu nu cred e, Tu nu crezi pe naiba da. Mă Le provoci, de. mă trolezi <laughs> da. Bine, vă bucurați acum că e un pic răcoare în București da, dar asta nu cred Și la ce ne am, am avut în ultima perioadă? Ce ne am avut în ultima Foarte friguroasă. perioadă? Foarte friguroase, eu sunt friguros și simt Ești orice friguros. Închide geamul Pală de vânt Friguros, te trage corentul da, Numai da, România mai. trage curentul și în general unde se duc românii Începe brus să tragă curentul oriunde s-ar duce Normal. Una peste alta luna trecută a fost cea mai călduroasă lună iunie înregistrată pe glob de la începutul măsurării temperaturilor în 1880 Unde? Pe glob, mă a, așa, generic vorbind. Da, anunțat marți agenția Americană Oceanică. Termometrul a atins niveluri fără precedent în primele șase luni de altfel ale anului. O temperatura a depășit cu 0,2 grade Celsius, recordul înregistrat în 2015 și cu 1 grad și ceva media secolului trecut, 1,05 grade. Iunii este a 14-a lună consecutivă în care se bate recordul lunar de căldură pe planetă. Deci de un an și două luni încoace, fiecare lună bate recordul. Deci ultimul an și două luni a fost cel mai călduros înregistrat vreodată. Și de altfel e cea mai lungă perioadă continuă de creșterea, de creșterea temperaturilor în 137 de ani. În iunie, temperatura medie la suprafața uscatului și a oceanelor a fost cu 0,9 grade Celsius, mai mare decât media secolului trecut. Și... Încă o informație citată de Argel, presi iunie a fost și a 40-a lună consecutivă cu temperaturi mai mari decât media secolului 20. <fie> deci, fraților... Abia asta mi se pare interesant. Dacă ai că ultimele 40 de luni au fost da, toate este... constant mai mari decât da. cel... Uh -huh. Și ultimele 14 recorduri și în curând apa mării va fi atât de cald încât Vom face supă! <laughs> dar mai multe în episodul de mâine al de reinciclopediei. Dar rămâne arată măcar apa mării. Nu chiar, <inaudible> <Ministro> pentru că se topește... Nu chiar, pentru Se, se topește sarea? Da, hai să nu intrăm în discuția asta. Nu se topește sarea, se topește gheața. Se topesc calotele glaciare, care sunt cu apă dulce și... Uh, se desărează. De ma... Se desărează, ceea ce... Ar putea schimba niște... să punem și brânza de la Sibine acolo. Băi, că... o să murim. Asta e. <laughs> da mai e mult. Băi Dacă am cam cât, cam <laughs> să mai avem nu foarte mult timp. <laughs> a crescut cu un grad în... Cuți ani? Da, mai ajunge un Ce-ți imaginezi? Un grad. S a crescut cu un grad în 14 luni. Este nenorocire. Bine, domnule. Da. Deci o să a, fie dai. nasol? Foarte nasol o să fie. Ne putem să ascultăm și -ți Da. <laughs> <laughs> Nu schimbă cu nimic. Dar n-a sol rău, nu? Ce ia un loc. Sunt prietenul tău, ia un loc. să privește puțin cu alți ochi. Vini știrile de la 9 Peste doar câteva momente Rămâneți cu noi imediat după știri Radio Voting la Europa FM Vara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 Kaufland are pentru tine oferte fresh 30% reducere la toate mezelurile brand Aldis de la vitrina cu autoservire Și 15% reducere la toată gama de produse gastronatura Kaufland Trăiește fresh Noi femeile avem picioarele frumoase Știm asta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 Încă un caz de corupție în primăria Baia Mare. Arhitectul șef Mircea Dinculescu a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită 300 de euro și 100 de lei. Banii erau o parte dintr-o sumă totală de 37.000 de lei, pe care ar fi petrin pretins-o de la un om de afaceri ca să-i dea aviz pentru o construcție neconformă. Potrivit DNA, arhitectul știa că afaceristul nu respectase proiectul de construcție, că modificase structura clădirii și existau alte probleme care impuneau demolarea construcției. Vă reamintesc primarul orașului Baia Mare, se află în preventiv tot pentru faptă de corupție. Dosarul în care Mădălin Voicu și Nicolae Băună sunt cercetați pentru faptă de corupție a ajuns pe masa judecătorilor, cei doi deputați au fost trimiși în judecată pentru trafic de influență, fals în declarații și spălare de bani, respectiv folosire de documente false. Sunt acuzați că au accesat bani europeni pe care i-au folosit în scopuri personale. Alături de ei a mai fost trimis în judecată și fostul șef al fiscului, Gelu Diaconu. O societate a statului din județul Gorj a înregistrat în primele șase luni din 2016 13 ani de concedii medicale. Este o metodă pe care salariații au găsit-o ca să-și prelungească perioada în care au contract de muncă, în condițiile în care se fac disponibilizări. Managerul societății a anunțat că va face sesizări penale pentru a verifica legalitatea acordării acestor concedii. Corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin, vine cu detalii mi Minpress este o societate care prestează servicii în minerit, iar acționar majoritar este complexul energetic Oltenia. Anul acesta au fost anunțate disponibilități și au plecat acasă 400 de salariați, mai târziu decât ar fi trebuit, deoarece mulți au intrat în concedii medicale. Din cei 800 de angajați, 270 au înregistrat în primele șase luni ale acestui an 5.000 de zile de concediu medical. Directorul societății, Gabriel George, susține că în proporție de 95% concediile medicale au fost acordată de un singur medic din Mehedin și că va depune plângere la poliție pentru a se verifica dacă actele corespund realității. Până acum societatea a plătit angajaților pentru concedii medicale 75.000 de lei iar statul 200.000 de lei. Anul trecut la aceea societate au fost înregistrate 8.000 de zile de concedii medicale, adică peste 20 de ani. Numărul lor a scăzut în urmă cu 2 ani când societățile îi puteau verifica acasă pe angajați. Din Gorj Gabriel din Europa FM. Radu Beligan va fi înmormântat la sfârșitul săptămânii la cimitirul Belu din Capitală. Trupul neînsuflețit al actorului va fi depus sâmbătă în foierul Sării Mare Teatrului Național din București, între orele 10 și 13, iar înmormântarea va avea loc în aceeași zi, anunță Uniunea Teatrală din România. Actorul Radu Beligan va fi înmormântat cu onoruri militare, deoarece fusese decorat cu steaua României. Radu Beligan s-a stins din viață ieri la 97 de ani la Spitalul Elias. Un francez a fost condamnat la 10 luni de închisoare pentru că a vrut să vândă suveniruri de la masacrul de la Nisa, obiecte găsite pe stradă după atentat. Bărbatul de 39 de ani publicase un anunț online cu textul Obiectă de la masacrul din 14 iulie, preț negociabil. Trei fotografii au fost publicate pe site-ul respectiv, un inel, o pereche de ochelari și un drapel. Autoritățile l-au identificat cu ușurință pentru că acesta și-a publicat numărul de telefon. În apărarea sa, bărbatul a declarat în fața instanței că obiectele respective aparțin familiei sale. Argumentele nu i-au convins însă pe judecători. Subiectele orei le puteți găsi și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Bună dimineața, Paul Pogba este pe punctul să devină cel mai scump fotbalist din istorie. Cotidianul echip și mai multe publicații britanice scriu că Manchester United și Juventus Torino au ajuns la un acord pentru 120 de milioane de euro. Echipa lui Jose Mourinho ar fi plusat și la salariul jucătorului, care ar urma să fie potrivit The Guardian de 290 de, mii de lire pe săptămână. Mijlocașul francez a ajuns la Juventus în 2012, chiar de la Manchester United, liber de contract. Dacă se va concretiza transferul lui Pogba, va stabili un nou record precedent a cea mai scumpă tranzacție, fiind sosirea lui Gareth Bale la Real Madrid de la Tottenham pentru 100 de milioane de euro. Echipa lui Alexandru Mățel din Amozagreb s-a calificat în turul 3 preliminar a Ligii Campionilor după ce a învins-o cu 3-2 pe Vardar Scopie. Celtic Glasgow a învins-o cu 3-0 pe Lincoln Redims după ce formația din Gibraltar câștigase surprinzător prima manșă cu 1-0, iar cel mai interesant meci a fost Ferentzvaroș Budapesta partizanii Tirana, încheiat la fel ca în tur 1-1 și câștigat la penaltiuri de albanezi. Luca, mulțumim! Știri din sport la Europa FM 95 minute, continuăm cu Radio Voting Avem un proiect muzical foarte interesant Și un exemplu de cum se poate face muzică și altfel Da, un sunet neobișnuit pentru Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine that bass no trouble I'm all about that bass but that bass no trouble I'm all about that bass but that bass no trouble I'm all about that, bass, about that bass, bass, bass, bass. bass bass, yeah it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it shake it like I'm supposed to do cuz I got that boom boom that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 trainer all about that base 99 minute avem radio voting Vă ați auzit de Copzality? Ce? Copzality Fatality Fatality V-am mai propus eu cu ceva vreme Nu vă mai aduceți voi aminte? Doi băti care au cântat cu sistem Da? Butoaie cu asta? Vă aduceți aminte? De Roby De. De da, Florin, așa, așa. Au făcut o trupă nouă, Fox nu știu ce, e un proiect foarte interesant, uh -huh. uh, care a intrat pe piață de curând, puțin de electro, la, puțin, uh -huh. știi? De la Cobză de la Copcerti, probabil că vine chestia okay. asta. Și au o piesă uh, lansată acum câte, trei 3 zile, dacă nu mă înșel, se numește De la Căpılna. Aha. Uh -huh. 6 din 49. să o ascultăm deci, și să ne dăm cu părerea. Poate... Interpretare ce? Electro, techno? Hai ce? lasă că de ce ești curios. Hai Bine. să vedem ce interpretează oamenii ăștia și suntem curioși și noi să vedem dacă vă plac ritmurile astea. Mai încercăm și noi și pe lângă, okay. în aceeași direcție. <laughs> Cobzale de imediat. Rămâneți <laughs> cu noi. Radio Voting vă așteptăm după aceea la 0372069599 ca să ne spuneți dacă v-a plăcut sau nu piesa.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 Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. 25% reducere la toată gama de brânză topită de LACO și 15% reducere la toată gama de produse SADU. Kaufland. Trăiește fresh. <gri> <gri> <gri> <gri> <gri> În 94 eram singuri. Acum suntem cei mai buni, chiar și la oferte. Cumpără în luna iulie un acoperiș Lindab și primești cadou un balansoar. Detalii pe Lindab.ro Lindab. De viitor! Până pe 27 iulie ai Black Promo la Carrefour Cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom Ai laptop Lenovo la 899,90 lei și LED Full HD Telefunken Diagonal diagonala 102 cm la 949,90 lei Carrefour, pentru o viață mai bună De simți ciudat, de aducem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 Gel pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. bucură de gustul dulce și aromat al fructelor scaldate în soare și de răcoarea apei de munte. Justă natura, te bucuri de fructe. E cald.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 Practicar te așteaptă la mare redeschidere cu prețuri incredibil de mici, cadouri pe loc, tombole cu premii pentru casa și grădina ta, excursii în Antalya și multe alte surprize. Grăbește-te în complexul comercial Vitantis și sărbătorește alături de noi în perioada 7-24 iulie.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 Ai ales Europa FM Deșteptarea și așa mai departe parte de state Până spre seară ascultăm Europa FM George Zafiu, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult Păi, ascultă în fiecare zi muzică, știri. Europa FM, la știrile Nu place să știu ce se numbră în nume Așa sunt eu informat în fiecare zi Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine 9 și 18 minute, vă spunem din nou bună dimineața din studioul Europa FM unde avem Copzaliti piesa, Da, pe la Căpâlna se numește piesa. Așteptăm un, o opinie de la voi. La 0372069599 la Radio Voting au și un album, băieții ăștia, se numește Paparuda 2.0. Papa Hai să ascultăm ascult piesa. Sunați-ne după aia la 0372069599. Drăguța. 9 No, și 21 de minute. O, mișto reinterpretarea, Mie mi îmi place. Hai să vedem. Se pare așa, Light și foarte pozitiv, așa și într-un fel strălucitoare așa. Păi nu despre asta e muzica Aha, până la urmă. Foarte mișto. 0372069599, Marilena. E prima ascultătoare care intră în direct. Bună dimineața. Bună. Ano. Bună, ia zi. Marilena sunt. Da, da, da, Marilena, știm că ești tu. <laughs> Auzi, astăzi aș a termina cu melodia asta, deci mai bine băgați un jam de la Craiova, un salam, un... Hai mă, nu cred că, că nu poți să cred. <laughs> nu, Marilana, nu sunt de acord Vai, cu tine, chiar nu meu. sunt de acord cu tine. Îți mulțumim tare mult pentru telefon, dar... Vai, ce vrăjeală. Chiar nu înțeleg de ce... Hai, și. să Ale, mai vedem. Alina, bună dimineața. Bună. Neața, bună. Sunt de acord cu voi și mi-mi dă un sentiment foarte plăcut, parcă mă văd așa, acum conduc spre birou, dar de-abia aștept să conduc spre Marea Sfântă, Europa FM și piesa asta. așa. E, e foarte da. drăguță, deci da. E dragută deci da. da. Uh, ia să vedem. Uh, Maria, bună dimineața! Bună, Maria. Bună! bună. Ți-a plăcut da. sau nu? da. Hă? Da, da, Maria, da, -a zis plăcut, că da, da, da, da, da, da, da, da, Bună dimineața da, da, da, da, da, să fac o precizie. Vreau mai mult rock la și asta. da, încet, okay, încet. Și, da, da, Vreau să da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, mult da, da, da, da, da, cu da, da, da, da, da, da, da, da, da, de ce nu-ți place? Nu-ți place, nu-ți place. Nu, nu, bine, bine. Aura, bună dimineața! Bună dimineața! jur Totul yes. bine, așa e la voi! Așa e, da! La voi, la da. voi, la, la voi e bine de asemenea, nu? Totul e bine, sub control! Bine, bine aura bine, mă. Îți place piesa, să înțeleg! Da! mult piesa da. decât salam sau alte minuni. Nu, Asta nu, nu, nu e, e original, ok Asta fiți atest, stați puțin, paranteză Deci acum când cineva are Sau cuiva nu-i place o piesă Spune, aia e manea Frate, n-are nicio legătură Deci este un remix, o reinterpretare A unei piese folclorice N-are nicio legătură cu manelele Dați-o da. încolo de treabă, zău, hai să fim serioși, Să ne trezim Ionel, ești cu noi, bună dimineața Bun Bună Bună dimineața, e ok, e saltăreată Da, e Cristi, bună dimineața Bună, Bună dimineața băieți Salut. Vreau să, să vă spun doar atât da. Deci o să vă gați de seamă că Aproape toate fetele care sună Vor fi de acord cu piesa așa. Iar băieții vor fi împotriva piesei și da. mai De ce? Chestie. De ce? Ia am observat chestia asta Deci păcat că nu faceți statistica asta Să vedeți Fetele sunt de acord cu piesele În general piesele proaste Bineînțeles A, nu-i adevărat Nu, credeam că te referi doar la piesa asta Dar am înțeles, așa Și da, zi, ti da, place cintă? sau nu? Încă o chestie, încă a? o chestie, vă rog, vă rog frumos Hai zi uh, hai. E, normal să aș, e normal să aștepte omul 16 ani ca să băgați o piesă bună Hai de brec, ah, ești rău, zi, dacă -a zi plăcut. a plăcut sau nu? Nu, nu, nu Nu, nu. mi-a plăcut, bine, hai Nu mi-a plăcut Așa, atât am mai ținut să-mi spui nu? Mihaela, bună dimineața Bună, Mirișic Bună dimineața, Mihaela Bună mi-a plăcut melodia, doar că ar fi trebuit să fie mai, puțin mai dinamică, mai de vară, mai săltăreață da, la Căpâlna, fetele de la Căpâlna nu sunt chiar săltărețe, săltărețe Adică să mai așa e, la așa. Maramu mai da. Ana, ești în direct, bună dimineața Da, bună. eu sunt de lângă Căpâlna, așa că e super, e super, e ceva pentru tine red. e minunată Uite, mulțumim, mulțumim. te pupăm Carmen e cu noi, bună dimineața Bună dimineața. Mie nu mi se pare super, nu, nu. mi se pare minunata. Dar cum ți se pare? Ștearsă Ștearsă, Bună. am trecut un nou. Aurelian, bună dimineața. Bună Aurelian. Bună dimineața lașilor. <laughs> Dragă <Drăgălașilor. laughs> O melodie la tine se de de Cum Îmi place? place. Și vreau să vine o dată, poate la anul la mare, cu voi. Aha. am înțeles. E o idee. Uite, poate e prinde la mare zilele astea și aducem de săptămâna viitoare suntem la mare. Da, cu deșteptarea pe plaja dintre Venus și Saturn. Poate vin în uh, ia să vedem cine mai e cu noi. Stelian, bună dimineața. Salut Stelică. Bună dimineața. Să treci. Bravo, domne, găsesc corect. Așa se face în fiecare dimineață. Să Aha. găsim câte o piesă de asta, nu? Da, da, da, frumos. Bun. Am, am luat un vot cu plus. Mulțumim tare mult. L avem și pe Ovidiu. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună, sutru! Ia <laughs> <I> zi! Hai, <laughs> Ovidile, curaj! Un nu, mare. Oh, nu, de ce? Una cele mai proaste ale ultimelor folclorice. Oh. într-adevăr, este bună, dar nu salvează melodia. Îmi pare rău că te-am pros dispus suplimentare dimineața asta, de lasă că mai facem eforturi să te facem să și zâmbești. un video. pa! pa. Mulțumim, foarte simpatic, video. Da. Mihai, ești cu noi? Bună dimineața! Bună dimineața, băieți din o 104.2 FM, vă ascult cu păcere. Pe ce să zic, melodia bună, la bune, deci nu. Ah, Haide, mă, ridem noi. Este, o, este un remix nereușit, un remix făcut de amatori. O dimineață. Mamă, ceirei sunt oamenii. Băi, da, eu mă gândesc și în sufletul artiștilor, știi, când ne ascultă. Așa. Se vede spun Robin ne ascultă la ora Mamă, asta. Mamă, cât de Cruzi pot fi ascultătorii pe cuvântul A meu. descoperit, a descoperit ascultând de Europa FM că și de piesa la radio. Hai. Nicoleta, bună dimineața. Bună. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu este o piesă reușită de vară, îmi pare rău. Da, Bine, eu n-am mai reușit de toamnă. Mulțumim mult, Robi. Robi îmi dă și detalii. Taragotul e tras de Dorin, cuibariu clarinetist în Filarmonica Banatu Timișoara. A fost membru uh -huh. al tarafului Gheorghe Zanfir. Da, o manevră. <laughs> Hai să mai vedem. Ce mesaj Ce mi-e Hai, poate ne oprim. Cât e scorul? 9 la 7. Pro sau con? 9 pro. 9 pro. 7. Contra. Contra. Mulțumim pentru voturile din această dimineață. Copzality spuneam, uite. -i. Dar are un rânj de la când îi spune Numai râși. tu, bădiță, tu Dar pe... la ce chestie asta? Are o voce foarte precis așa și da. luminoasă Știi? Luminoasă. Da, fata are o voce luminoasă Nu știu cine e Bianca, Bianca are o voce Bianca. luminoasă, Bianca are o voce luminoasă, luminoasă. Da. Bine, uh, mulțumim pentru voturile de astăzi Mai avem și mâine Radio Voting Tot după 9 Rămâneți cu noi 9 și 28 de minute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 Without You, Peandra a o găsiți evident Stai ce ce să audem Asta, telefon. Pe Andra o găsiți la live pe plajă În seara de sâmbătă Cu Antonia, cu proconsul Delia Vang Și Carla Dreams. 9 și 32 de minute Știrea Bravo a zilei O știre pozitivă Din sistemul de sănătate românesc Știți, după modelul Una caldă, una, una, caldă. una rece Am avut ceva foarte trist La Republica Fantastică, uite ceva foarte bun Care vine din călărași, unde la Spitalul Județean de Urgență călărași, nu sunt medici, nu e singurul spital unde sunt problemele astea, e o lipsă acută de medici, dar noul director medical de aici încearcă o anume strategie ca să ajungă speciali și ne bucurăm uh, să-l salutăm cum pentru că cum îl cheamă, adică îl cheamă Laurențiu Belușică. Și pentru a-i atrage pe colegii săi, doctorul Belușic a prezentat pe pagina lui de socializare o ofertă de angajare tentantă. Iată ce scrie medicul. Ofertă de angajare a medicilor în spitalul județean Călăraș. Deocamdată. 1. Contract de muncă sau prestări servicii. Se subînțelege. 2. locuințe de serviciu mobilate lux. Cum vine asta? Le dă locuință de serviciu. Poftim. Uh -huh. 3. Transport în condiții lux gratuit de la București la Călărași. Foarte bun. Deci asta. oferă și transport. transport de toate Nu parte. știu ce înseamnă condiții lux, dar presupun că nu-i duce cu microbuzul, cu maxi-taxi. 3. Masa în spital. Gratuit. Bine, acum... Nu știu dacă este... Dacă e mâncare de spital. Cât am fost internat... Am avut niște experiențe culinare. Oh. Bun. 5. Biblioteca spitalului va achiziționa pentru fiecare specialitate câte un abonament la, revistă, la o revistă românească de specialitate, unul la o revistă străină și carte medicală recentă. Voi cât importantă de chestia asta, da, ca să vezi. sunt să să foarte scumpe. Da. Fiecare medic, punctul 6, beneficiază de o participare la un congres sau un simpozion sau curs în țară o dată pe an. Bun și astea și sunt bune. Deci pe cheltuiala pe banii spitalului. Uh -huh. Fiecare secție va trimite odată pe an un medic la un congres sau un curs de perfecționare în afara țării. Condiția pentru acest punct e cunoașterea limbii străine la nivel B2 și vor fi scoase la concurs și posturile libere pentru asistenți, infirmiere și brancardieri. Dar cum Bun. reușesc unii să facă asta? Adică... <fânt> și alții nu. Asta și e alții nu, Bun. Da. nu știu. Dacă e mult, dacă e puțin, nu știu. Dacă e cineva interesat sau nu... Transportul din București e pe autostradă, durează oră, oră și un pic să ajungi acolo la spital în Călăraș, dar ce e important e că cineva încearcă, se străduiește, vrea să facă ceva astfel încât să aducă niște medici acolo, le oferă oamenilor niște condiții. Pentru asta spunem bravo directorului medical de la Spitalul Județean de Urgență Călăraș și am vrea, dacă putem, să-l dăm și de exemplu altor directori de spitale din această țară. Dacă adică sunteți știți interesați de postul ăsta, post sau posturile astea, dați-i o mână de ajutor, că da. că omul chiar vrea să facă mm -hmm. treaba acolo. Comparați asta, efortul acestui om, care încă o dată încearcă să facă ceva, cu, cu delăsarea, cu lipsa, cum să spun, n-aș vrea să folosesc cuvinte grele, cu ce s-a întâmplat la spitalul de Arsuri, unde nici măcar o plasă anti-insecte nu fusese montată la camera, la ATI, acolo, la de Da, Hai pur și simplu. Unii trăiesc ca așa îngalați toată viața, nu se gândesc să facă nimic, alții uite se muncesc. peștea aceștia trebuie să-i felicităm, pe care au inițiativă. Bravo! Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. salindio 9 și 39 de minute. Mergem în Boțuana, da, înțeleg, că ne -am cam peste tot pe lume, în Boțuanele li li lipsea. Dar nu redesc Localnici din Boțoana așa. au început să deseneze ochi pe fundul bovinelor pentru protecție, niște ochi mari așa. Artiști plastici da, practic ochi, în Boțoana, toți, ochi deschiși așa, un ochi pe Bu bu pe fesă stângă. Da, pe sângă, stânga unul pe, pe dreapta. Dar de ce fac asta? Un fel de te văd, te văd ca să descurajeze atacul animalelor de pradă. Deci mm. imaginați-vă vacile boțuaneze. care au ochi și în față da. și în spate. Și pe față și pe <laughs> spate. Sub... Și pe, fac, unu pe față, unul pe dos. Așa. Da, da. Bun, deși poate părea o strategie de a proteja numai bovinele, se încearcă de fapt și protejarea leilor africani, relatează adevărul pentru că a, lei papă bovine, oamenii se supără și omoară lei și în felul ăsta mm. da, ideea... Așa a murit și leul românesc Da, <răzări> ideea din spatele de De la, desenări... niște, la niște vaci, De la niște vaci și boi <răzări> da. De fapt, leul românesc a fost omorât de niște boi care <răzări> <răzări> și-au bătut joc de el atâția han-laren. Bun, ideea este așa că desenul ăsta cu intimidează animalele de pradă, mm. care în, în principiu cred că au fost uh, reperate și nu. Așa se întâmplă cu tigrii. Luca nu crede. Am văzut eu la telececlopedica la televizor. Nu râde. Deci animalul Degi. de prea, dacă se uită vita la el, nu mai mănâncă. Nu, mă. În sensul că e atacă prin surprindere și dacă descoperă că a fost văzut de am văzut la Cioclopedica în țara numită India. Poate pe a ascultat alti Luca, Adi Luca și să fie. Nu mai să se la mine. Nu, nu, nu, nu, George, concentrați-vă, mai avem un pic și un vacanță. Ai văzut Da, am văzut oamenii care se duc să taie lemne în pădurea lemnoasă unde cresc tigrii în pădure da. Da, își pun pe spatele capului așa pe cap o mască cu niște ochi și nu mai sunt atacați de tigri, pentru că tigrii atacă numai prin surprindere și când văd că se uită ochii aia de pe mască la ei zic, <coughs> am fost reperat să fugim și cu asta basta asta se încearcă și cu văcuțele din uh, Botswana și în general e o idee bună să desenezi Ochi. de exemplu, nu știu dacă, adică eu am remarcat și, cred că am remarcat și zav zile trecute, Alexandra a venit la radio cu un tricou, avea niște ochi foarte mari și albaștri desenați pe tricou, pe piept. Și numai în ochii ei ne uitam cu toții. Mine da. era ochi de pisică și mie nu plac da. pisicile. Nu-s Bun, și eu mă gândesc dacă Luca, încă se mai ai că nu mai vorbesc cu tine, că nu, te-am te da. pierdut, ești noi. urmă. nu plac porumbei, deci trebuie de porumbel. Nu, vă tricou, nu... Da. Da. Da. Păi n-ai văzut Luca, Pentru Luca da. Pentru Luca da, eu, o piesă acum eu, eu aș vrea să desenăm Pe Palatul Victoria Ochii Doamnei Chioveșii <laughs> <laughs> Asta i-a plăcut da, da. Uite mă Luca Avem vaia condios Hai mă nu cred Dacă zic E bună și asta Da Na na na, na In my high shoes and fancy fads, are ran down the stairs. Hell me a cab, going Nay, na na na na, na na na, na na na. Oh na na na na. și 45 de minute de la Via Condios la uh, Fashion. Uh, avem o știre din uh, lumea modei. Nu, Zaf, ăsta, Luca și cu mine discutam deja despre culinaria da. Deci pentru ultima intervenție Propunerile au fost așa Ce dăm la ultima intervenție din dimineața asta? Și Luca a zis să dăm ceva cu rapidul da. Și Zaf a zis, de ce mă că e trist? Și Luca da. a spus, păi tocmai de aia Băi, nu. După Ai, care nu, să... Luca și cu mine am început să discutăm despre Ce o să vorbim la culinaria mâine, mâine. Da. Momentul în care a început să ne plouă în gură, Așa că acum avem ultima știre A apărut o geantă de damă cu capacitate de 5 litri <laughs> La propriu, ce zici în litri? Litri, litri, nu, litri. Litri? litri Nu mă, litri Litru, litri, cu singurii Un accesoriu care costă 130 de dolari Făcut de o creatoare americană Tracy Lubels Asta Așa, geantă de damă mai neobișnuită În care intră 5 litri de lichide Adică lichidică nu care are volum Așa, intră 5 litri Vin, bere, suc, apă sau alte lichide pus într-o pungă specială. Dacă ai probleme de sănătate, poți să pui punga specială Băi, și, imagine, și... și imaginez că își da. pune niște vinuleți. Mai mult. Geanta are pe laterală un robinețel. Asta zic. Deci... Își pune vinuleța da, La draft. Da, se urcă în așa. 41 și din când în când... Da. <grijos> Acest lucru le permite posesoarelor genții, zice site-ul, descoperă să savureze lichidul din geantă, indiferent unde s-ar afla. mi bus... și o geanta mă duc până la toaletă. Deci cum e asta, mă? Deci, așa, cum cum să o facă de damă? N-am înțeles cum să o facă de damă, adică n-am făcut și un studiu de piață înainte? un gen de 5 litri impermeabil care să țină 5 litri cu robinețel în dreapta, e o idee. În general se fură poșitele de damă, nu de... Da. Există exact. și buzunare în interior Pentru chei și portofel Îți dai seama cum bagi mâna <laughs> Clip, clip, clip, clip, clip, clip. Așa. Și uh, poți să mai pui și o pungă de gheață Și un compartiment special pentru pahare nu E, aș dacă care robin de 5 metri pahare Toate Este diamantan deja Da, 5 litri Băi, cine poate să... ce femeie poate să, Adică n-aș vrea să cunosc femeia care Poate să care 5 litri Dar bine, e pentru America adică. <laughs> Și de ce 5 litri? De ce nu mai mult? E aproape un galon 47. De fapt cred că e un galon, da, descomp. Give me a second eye. I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the ump state. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some song glasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget.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 No, I Ce îmi place piesa asta și mai ales titlul ei. <laughs> da. We are young. No, și 51 de minute, prieteni, cred că, cred că ne oprim aici că vine din unde da afară are plin de fericire de dat. Ceea ce mă spui mntă ușor. Din nou a venit, să un pic. Din nou a urcat pe scări. A intrat în studio. Ce ai, mă? N am urcat să mai fac un pic de mișcare pe scări. Da. Faci mișcare sau infarc, potolește-te. Eu mai cu perfuzie. Pe hol întins, s urcat trei și da. nu mai poate se miște. nu nimic. Vine cu plinul de fericire după ora 10. Noi facem pregătit pentru mare... Practic în toate pauzele astea, când voi ascultați muzica, noi descoperim că avem nevoie de tot soiul de lucruri pe care să le luăm cu noi da. la mare. De Vlad a zis că aleargă în fiecare dimineață la 5. La 5. Cu lămpașul pe frunte, vorba lui Luca. Așa. Putem de aici. Luca nu. Și chise de genul Ionot. Ăsta, da. Eu nu alerg unde announce. Note not, plec la 5 dimineața Sau întorc când începe emisia. Dar veți, ve să nu a... ajungi în Bosfor încolo că la Bosfor și în... n-o te mai întorci. <laughs> Luca, notă, ca un hashtag. <laughs> ca Un biet da, o să ajungem la mare. Săptămâna viitoare, dacă sunt pe litoral, uh, suntem între Venus și Saturn pe plaja Europa FM. Vom fi între Venus și Saturn. Chiar pe plajă. Acolo unde Toader Păun e deja și, uh, și așa de și și astăzi de la 1 și un sfert mm -hmm. uh, ca să vă distrați împreună. Hai numai bine! Toate bune! Ceau!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 Zia reducerilor la Carrefour Până pe 3 august Ai până la 50% reducere La sute de produse Ai până la 50% reducere La confecții, încălțăminte și accesorii Adulți, copii și bebe În limita stocului disponibil Iar pe 21-22 iulie Ai 15% reducere La gama de protecție solară Nivea Și pe pene verde La 0,79 kg Carrefour Pentru o viață mai bună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 acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Noapți de devară. alege până pe 6 august din magazinele Flanco sau de pe flanco.ro. Mașina de spălat rufe Bosch 7 kg, clasa A+++, program 15 minute și 5 ani garanție la doar 1399,99 lei. Preț la schimb. Livrăm până la ușa casei tale. Bosch, tehnica pentru viață. Flanco.